Bine v-am găsit, iubiți ascultători, preotul Valeriu va aduce lecțiunea L-260 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, lecțiune care se va începe cu o meditație asupra versetului 12 din Luca 20 și 3. Mai înainte de aceasta, pentru segmentul apetisant pe care obișnuim să-l avem la început de fiecare lecțiune, doresc să dau un citat dintr-o lucrare, este vorba de jurnalul 2 al lui Gala Galaction, de la pagina 363, în care cugetă domnia sa asupra ceea ce înseamnă un creștin fără duh creștinesc. Citez: Ce înseamnă a fi creștin fără duh creștinesc? Însemnează a papagalisi simbolul credinței, a nu cunoaște și a nu trăi cele zece porunci, a nu iubi și a nu simți cele nouă fericiri, a nu citi sfânta Evanghelie și profeții. Însemnează a nu-ți să lășlui în inimă, nici pe spate, divina operă de răscumpărarea Mântuitorului cu învățătura Lui, cu cina cea de taină, cu răstignirea și cu lui, cu a doua lui venire și cu judecata viitoare. Creștinul de azi nu cugetă nici măcar o dată pe săptămână la biruința Domnului asupra morții, la participarea eucharistică și la toate câte ni le predică Sfânta Liturghie, chiar dacă picioarele îl duc din obișnuință duminica la biserică. Călugărul fără călugărie este ai doma creștinului fără duh și încă și mai rău, fiindcă el se află zilnic în preajma Sfântului Altar. Cum am ajuns la această jalnică situație? Prin lăsarea noastră în robia acestei lumii și prin creșterea foarte rea pe care o dăm copiilor noștri. Încheia citatul. Gala Galaction a avut un schimb de scrisori cu înalt preasfinția sa Metropolitul Bucovinei pe vremea aceea de, de Titu, iar citatul pe care vi l-am prezentat este un fragment din scrisoarea sa răspuns către Înalt Preasfinția sa Mitropolitul Bucovinei datată la 16 ianuarie 1941 Ne întrebăm, iubiți ascultători dacă starea creștinilor de astăzi și ne referim cu preponderență la creștinii ortodoxi este cumva la fel sau din păcate chiar mai tristă mai jalnică decât acelea care se descrisă de Gala Galaxion la anul 1941. Este bine să reflectăm. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne binecuvântești pe parcursul ascultării acestui mesaj, cercetându-ne care este relația noastră cu tine. Ajută-ne să facem aceasta, fiind conștienți că într-o zi vom fi chemați la judecată. Ajută-ne, dar, să ne pocăim și să ne îndreptăm mersul după cuvântul Tău cel Sfânt, prin Duhul Tău. Amin. Iubiți ascultători, înainte de a pătrunde în versetul 12, cu care am anunțat că se face deschiderea lecției noastre de astăzi numărul 260, vreau să încheiem istorisirea pe care am început să o relatăm în lecțiunea trecută, în care doctorul acela a fost întors la Dumnezeu prin mărturisirea unei fetițe. Doctorul a întrebat-o foarte mirată dacă ea vrea să meargă în cer și a spus Aș vrea acum să-i văd cu nuna de slava Domnului Isus. dar dacă doriți, să veniți la el, îi voi cere să mai rămân puțin pe pământ ca să vorbesc despre el cu dumneavoastră. O frumoasă mărturie a dat fetița. Ea era o mireasmă a lui Hristos, pentru Dumnezeu o mireasmă de viață. După o lungă convalescență, fetița s-a vindecat. Doctorul i-a propus o plimbare pe munte, obligându-se să plătească el toate cheltuielile pentru câteva săptămâni. În timpul acesta s-a îngrijit de fetiță ca o mamă. În fiecare zi, fetița la rândul ei îi mărturisea pe Domnul așa cum știa și cât știa ea. Doctorul a început să arăta greuăi la pricepere, dar în fața cuvântului lui Dumnezeu, el a cedat și cu o credință de copil într-o zi a strigat Domnul meu și Dumnezeul meu! Nu după mult timp, fetița s-a îmbolnăvit din nou și la câteva zile de boală a trecut din viața aceasta la Domnul Isus dragul ei mântuitor. Pe mormântul ei a fost așezată o placă de marmură, pe care doctorul, prietenul ei, a săpat o corană cu spini, cu următoarea inscripție: O frumoasă moștenire mi-a căzut la sorți. Dragul meu, cunoști tu pe Domnul Isus ca pe cel ce a suferit pentru tine? A fost bat jocorit pentru tine și a purtat cu unună de spini pentru tine? A murit pe crucea de pe Golgota pentru tine și pentru mântuirea ta din păcat? Crede în el și vei fi mântuit și fericit. Pentru vecii vecilor. În continuare, iubiți ascultători, citim versetul 12 cu care ne deschide studiul lecțiunii noastre de astăzi, din Luca de la capitolul 23. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pilat trimisese pe Domnul Isus la Irod, încercând să scape de al judeca pentru că se afla în fața unei mari încurcături. Irod îl trimite înapoi la Pilat. Și acum aflăm că, în conjunctura aceasta, erot și Pilat, care înainte erau dușmanicioși unul pe altul, s-au împrietenit. Iată, aici avem înțelesul cel mai înalt al patimilor Domnului Isus Hristos, și anume împăcarea celor două părți care erau învrăjbite: omul cu Dumnezeu și Dumnezeu cu omul. Acesta este marele scop al suferințelor Mântuitorului nostru. Să unească tot ce a fost despărțit de lucrarea diavolului, de păcat, să unească pământul și cerul. ferice de acela care a înțeles adevărul acesta și s-a predat prin credință și pocăință Domnului Isus, devenind împreună lucrător la înfăptuirea mărețului său scop. Alt înțeles al versetului de mai sus ar fi acesta. Când este vorba de Isus. De felul lui de-a fi, forțele răului se unesc pentru a lupta împreună la zădărnicirea lucrării lui, fie că este vorba de inimă, de adunare sau pe tot pământul. Adevărat, zicea Sfântul Maxim mărturisitorul în privința aceasta, când vezi pe Irod și Pilat împrietenindu-se pentru omorârea lui Isus, gândește-te la întâlnirea dracului de sprânării și al slavei de șarte pentru a omorâ rațiunea virtuții și a conștiinței. Căci dracul iubirii de slavă de șartă, fățărnicindu-se că iubește conștiința duhovnicească, o trimite dracului de iar cel al de fățărnicind cu prin renunțare, o trimite dracului slavei de șarte. citatul Sfântului Maxim Așa Așadar versetul 12 ne spune: În ziua aceea, Irod și Pilat, s-au prietenit unul cu altul că erau învășbiți între ei mai înainte. Acesta era un semn pentru Domnul Isus. În privința unui om fără valoare, oamenii nu se pun de acord, dar împăcarea lor arată că aici se află unul care merită să fie pricină de împăcare prin el și împotriva lui. Da, lumea se pune de acord cu privire la Domnul Isus și împotriva lui și face lucrul acesta mereu și mereu. Iuda se pune de acord cu marii preoți. Marii preoți cu Pilat. Pilat cu Irod și cu Mulțimea se pun de acord cu toții. Vrăjmășia împotriva lui Isus a unit pe cei certați până atunci, cum unise mai înainte pe farisei și pe saduchei, pe irodiani și pe farisei. Lucrul acesta a urmat până în zilele noastre. În fața urmașilor, Irod și Pilat stau ca doi prieteni buni. Și după cum trei ani mai târziu Pilat a fost înlăturat de împăratul Caligula din pricina nelegirilor lui, tot așa și Irod i-a urmat în aceeași nenorocire. În anul 39, deci cam la șase ani după această întâmplare, Irod a fost chemat la Roma ca să dea seama de felul cum a guvernat. În deoseb nepotul lui, Irod Agripa a fost acela care l-a învinuit înaintea împăratului de la Roma. Irod Antipa a fost dat jos de petron și trimis în Surghion în Franța și n-a mai văzut Țara Sfântă niciodată. La câțiva ani după aceea, împăratul a poruncit să-i se taie capul lui Rod Antipa. Dumnezeu nu l-a să nepedepsit pe cel care s-a luptat direct împotriva lui. Vine ceasul când fiecare va plăti pentru faptele săvârșite. Să nu vă temeți, voi, urmași ai Domnului Iisus Hristos, frații mei, când lumea se ridică împotriva voastră, căci acesta e drumul mântuirii și al slavei veșnice. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Întreabă Domnul Iisus pe ucenicii cei doi spre Maus. Să citim totdeauna Biblia gândindu-ne la planul lui Dumnezeu de mântuire a neamului lui Adam în care suntem și noi și astfel să judecăm lucrurile și să le analizăm. În faptele apostolilor 4, cu 27, 28 citim, În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Isus, pe care l-ai un tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Da, toată slava se cuvine lui Dumnezeu pentru marea mântuire în care am fost cuprins și noi spre a ne Amin. În versetul 13 citim următoarele. Pilat a strâns pe prioții cei mai de seamă, pe fruntaș și pe norod. Vom vedea în versetul următor pentru ce a strâns și ce-a urmat. Haideți acum să medităm puțin asupra acestui verset. Pilat răsuflase ușurat că scăpase cu bine de cel ce -i fusese adus prins. Se gândea că Irod îl va ține la el și atunci sunt liber de răspundere, la drept vorbind. El nici nu știa ce să facă cu Isus, dar n-a avut parte de această liniște, căci nu după mult timp afară se auzea un mare zgomot. Ce era? Isus, înconjurat de Marea Gloată, gălăgioasă, stătea în curte, ba încă îmbrăcat cu o haină strălucitoare. Văzând toate acestea, Pilat a priceput că Irod își bătuse joc de cel prins și își va fi zis Trebuie să sfârșesc cu această zarvă și să dau drumul omului acestuia. El nu s-a mulțumit cu vinuirea adusă de mari preoți de Sinedriu, ci a chemat și poporul ca să justifice în fața tuturor nevinovăția Domnului Isus. Pilat era fricos și nu avea curajul să ia hotărârea singur pentru eliberarea celui prins. Cu aceasta, însă, după cum s-a mai spus, el împlinea planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii păcătoase. Totuși, partea lui de vină rămâne. Când ești convins de adevăr, nu mai căuta întările și aprobare de la altcineva și mai ales de la mulțime, căci te vei încurca și vei trăda adevărul ascultând părerile altora. Rămâi alipit de adevăr chiar dacă toată lumea ar gândi altfel. Biruința finală va fi adevărului. Trebuie să știi bine lucrul acesta. În versetul următor la versetul 14 aflăm că după ce Pilate a strâns pe toți aceștia le-a zis. Mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ată în rodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu deamărântul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părăți. Înțelegem că nu poți să ajungi la cunoașterea adevărului decât după ce îți iei timp și te silești să cercetezi cu deamănuntul toate lucrurile. Dacă n-ai cercetat toate lucrurile cu deamănuntul în o problemă? Nu te pronunța, pentru că atunci ești mincinos și viclen. Mincinoșii și viclenii nu pot rodi binele, chiar dacă se îmbracă în hainele adevărului. Pilat, ca unul care nu avea niciun amestec în religia iudeilor, gândea drept în procesul Domnului Isus. El spune, după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părâți. Cu idei preconcepute, adică mai dinainte formate, să nu pornești să cauți adevărul, căci nu-l vei găsi, ci din potrivă, te vei rătăci mai mult și vei deveni un vrăjmaș înfocat al adevărului. Să învățăm și de la Pilat acest lucru bun, adică să cercetăm cu deamănuntul toate lucrurile și vom ajunge astfel la adevăr, vom ajunge să înțelegem bine felul de a fi al Domnului Isus. Să nu urmăm însă pilda acestui om care, după ce s-a convins de adevăr, n-a trecut departe adevărului. Aici este toată vina lui Pilat. El a fost un laș lipsit de orice virtute bărbătească. Spune el deci, pe omul acesta nu l-am găsit vinovat. Om! Mare lucru să fii om! Cuvântul om vine din grecescul antropos și înseamnă privitor în sus. Adevăratul om nu este vinovat de păcatele lumii de jos, pentru că privește în sus la creatorul său, de unde învață un alt fel de viață, deosebit întru totul felului păcătos de a fi al pământului. Omul Isus, după o cercetare amănunțită, nu a fost găsit vinovat. În el nu era nimic din Duhul Lumii. Dar El s-a încărcat cu vina noastră a tuturor și în fața dreptății dumnezeiești El a plătit pentru noi. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Frații mei, chiar dacă suntem acuzați de multe păcate să nu fie adevărate acuzațiile, să mergem liniștiți pe calea crucii, ca și Domnul Isus, căpetenia mântuirii și credinței noastre. Dacă el e cu noi, ce ne mai lipsește? În versetul următor, în versetul 15, Pilat continuă și spune: Nici rod nu i-a găsit nicio vină căci ne-l a trimis înapoi, și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Dar fi fost mii de irozi și mii de pilați, și dacă ar fi cercetat mii de ani cu cele mai moderne mijloace, tot n-ar fi găsit nici o vină în omul Isus. El era fără păcat și fără vină. Numai ura religioasă vedea în el un vinovat și cerea o sândirea lui la moarte, adică preoții cei mai de seamă și cărturarii. Grozavă, groaznică este ura religioasă. Nici o altă ură nu poartă atâta venin și o travă și atâta sete de răzbunare ca ura religioasă. Ochii acestei uri văd pete și pe cea mai albă haină. Ce vor ei să vadă, aceea văd chiar dacă nu există și chiar dacă toată lumea ar susține că nu există acel lucru. Ura religioasă... Este una din cele mai puternice arme pe care o folosește diavolul în lupta împotriva Hristosului întreg cap și trup și ea nu se va stinge până în ultima clipă a veacului stăpânit de Satana. Irod n-a găsit nicio vină în Hristos Isus, iar Pilat, la fel, mărturisește de mai multe ori că n-a găsit nici o vină în el. Și totuși Domnul Isus Hristos este cel mai mare vinovat. El s-a încărcat cu vina omenirii întregi și așa, cu această povară, a mers pe Golgota, murind acolo pe cruce, ca să ne răscumpere pe toți. Dacă el ar fi avut o vină personală, n-ar mai fi putut să se încarce cu vina noastră și n-ar mai fi putut să stea în fața dreptății dumnezeiești. Dar fiind că a fost desăvârșit de nevinovat, a putut să ne devină nouă răscumpărător. Binecuvântat să fie El în veci de veci, amin. În versetul 16, în depoziția pe care Pilat încearcă să o dea în favoarea Domnului Isus, continuă. Eu, deci, după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. Dacă tu, Pilat, ai zis de trei ori până acum despre omul sus, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta, după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucruri de care îl părâți, nu i-am găsit nicio vină omului acestuia, n-a făcut nimic de vrednic de moarte. Deci, dacă tu, Pilat, ai făcut toate aceste declarații, de ce ai mai zis, deci după ce voi pune să ei voi da drumul? Potrivit dreptului roman? Numai oamenii vinovați trebuie bătuți, întemnițați sau omorâți în raport cu vinovăția lor. Iată că tu, Pilat, după legea ta, te-ai încărcat cu un păcat mare. Ai condamnat un nevinovat să fie bătut. Eu, deci, zice Pilat, după ce voi pune sălbată îi voi da drumul. Cuvântul acesta, deci, de la sfârșitul vorbirii lui Pilat, este de o greutate neînchipuită. Dacă ar fi urmat vorbirea așa cum începuse, ar fi trebuit să sfârșească felul următor. Și pentru că sunt încredințat de nevinovăția lui, și ca mine și Irod, care n-a voie să-l osândească, recunosc că părâtul n-are nicio vină și este liber să meargă unde vrea. Așa ar fi trebuit să încheie el. Câte mii de oameni ar fi prețuit și lăudat pe pilade de atunci și până astăzi, dacă ar fi avut tăria să rămână la această hotărâre. Nu că prin aceasta i-ar fi scăpat lui Isus viața, fiindcă acest lucru era hotărât în planul cel veșnic al lui Dumnezeu, că adică Iisus trebuia să moară, el, cel drept, pentru cei nedrepți ca să îi pace cu Dumnezeu. Ura neîmpăcată a iudeilor și-ar fi găsit o altă cale să o moare pe Isus. Dar ce bine i-ar fi stat lui Pilat să fi rămas nenduplecat în hotărârea dreaptă! Cât de s ar fi bucurat toți aceia care de atunci încoace au urmat pe Domnul Isus pe calea suferinței, văzând că, în mijlocul acestei țesături de răzbunare și de minciuni, s-a găsit măcar unul, care a judecat drept și a stat de partea adevărului. Dar Pilat n-a fost acel om. Și cuvântul acesta, deci, deci eu voi pune sălbată, a fost buturuga mică, ce a răsturnat carul mare, un mic deget dat nedreptății, care i-a apucat apoi mâna. Oată! Pilat nu era un bărbat. A fi un adevărat bărbat este un lucru rar. Se găsesc destui oameni care au ambiția de a fi oameni hotărâți sau chiar sunt așa în gândul lor, dar puțini sunt în adevăr. Pricina stă în faptul că șira spinerii nu le este așa cum trebuie să fie. Ea nu trebuie să fie o trestie care se pleacă în orice parte și toți cei care au obiceiul să țină cu cel din urmă care le-a vorbit sunt în această primejdie. O, oh, dacă Pilat ar fi cunoscut și ar fi urmat cuvântul de la Exod 23,2 care zice Să nu te iei după mulțime ca să faci răul și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Minunat este cuvântul lui Dumnezeu. El ne dă lecții pentru viață și ne sădește în inim statornicia în adevăr ca să fim fericiți acum și în veci. În versetul 17 Ni se descrie mai departe procesul Domnului Iisus în felul următor. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le un întemnițat. Paștele la Evrei era și este sărbătoarea izbăvirii, și de aceea au osilit pe autoritățile romane să le elibereze câte un întemnițat, probabil de ținut politic pe care îl cereau ei, și autoritățile, ca să nu-i agite, le împlineau această dorință. Așa se înțelege din versetul acesta Pilat trebuia să le cu un întemnițat. Poate de alte dăți nu se va fi bucurat Pilat să le elibereze iudeilor un întemnițat cu ocazia Paștelor, dar de data aceasta le-a făcut el propunerea cu bucurie pentru că voia să scape de la moarte pe Isus, pe care ei din ură l-au adus la judecată. Neizbutind pe drumul drept, pentru că i-a lipsit curajul bărbătesc, Pilat a încercat pe ocolite, dar în zadar. Ura nu poate fi potolită cu altceva decât cu sânge, și sânge cereau marii preoți și slugile lor. Dragul meu, dacă te-ai convins de adevăr, treci de partea lui neîntârziat, contopește-te cu el, mărturisește-l deschis și în fața oricui. Nu umbla cu ocolișuri, nu fi diplomat, căci vei împărtăși soarta tristă a lui Pilat. Cu adevărul nu te poți târgui și nu poți să-i schimbi drumul. Primește-l așa cum este, chiar dacă va trebui să suferi de pe urma lui. Sfârșitul însă va fi încununat de biruință și slavă ca în cazul lui Iisus, iar dacă încerci să-l mutilezi, sfârșitul va fi nenorocit ca în cazul lui Pilat. În versetul 18 ascultăm reacția poporului față de propunerea lui Pilat care vroia să le slobozească în un temnițat. Citim versetul. Ei au strigat cu toți într-un glas. La moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba! Gloata agitată nu poate gândi, ci ea face tot ce i se spune din partea celor care o conduc. Vai, mare răspundere au toți aceia care se pun în fruntea gloatei! Ei produc catastrofe dacă nu rămân în ascultare de adevărul lui Dumnezeu. Norodul este ca marea, se mișcă încotro bate vântul. Marea nu gândește. Machiavelli, un scriitor și istoric italian, scrie așa: firea poporului e nestatornică și ușor să-l convingi de un lucru. Așa a fost și la procesul Domnului Isus. Preoții cei mai de seamă, Umblau de colo-colo nervoși prin mijlocul norodului, înflăcărându-l să ceară moartea lui Isus și eliberarea Harului Baraba. Pilat voia să elibereze pe Isus, dar preoții se toși de sânge cu răcne de fiară strigau, Să moară omul acesta! Giovanni Papini, descrind această scenă, zicea, Să moară! urla Ana și Caiafa, iar cu ei erau viperele farisee, răcneau negustorii vitelor sfinte, zarafii sacrilor aginți, samsarii de măgari, hamalii caravanelor. Să moară lătrau scribii scrobiți în lor de teolegi, recupeții bălciului de paști, cârciumarii din partea de sus a târgului, leviții, țârcovnicii templului, teșghetarii cămătarilor, trepădușii popilor, toată gloata aceea slugarnică, tixită în fața preteorului. Citatul acesta este luat din Viața lui Isus, pagina 449. Așadar, ne arată cuvântul că poporul au strigat cu toți într-un glas La moarte cu omul acesta și slăbozește ne pe Baraba. Mai bine libertatea unui tâlhar și unui ucigaș fioros decât a unui sfânt cu alte învățături. Așa striga odinioară ura religioasă. Și așa strigă și astăzi. Acum câțiva ani, un preot îmi spunea: Pentru mine, valorează mai mult un bețiv de căzut care vine din când în când la liturghie, decât un om care citește Biblia și are o viață morală frumoasă, dar nu mai vrea să vină la biserică. Aceasta este judecata nedreaptă a lumii. Ucigașul e lăsat să trăiască, iar Domnul vieții trebuie să moară. Firea omului păcătos nu vrea adevăr ci apărarea interesului său. La moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba! Numele de Baraba are o semnătate care face să fie luat în seamă. Baraba înseamnă fiul tatălui. Avem deci puși alături, Baraba, fiul tatălui, un hoci, un tâlhar și Isus, singurul născut din Tatăl Mântuitorul lumii. Între acești doi este de ales și în ziua de astăzi. Fiecare din noi este un fiu al Tatălui Pământesc Adam sau un copil al Tatălui Ceresc al lui Dumnezeu. Și să fii în același timp și una și alta, nu se poate. Baraba este un răzvrătit și un ucigaș. Omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și este un ucigaș prin faptul că a luat parte la uciderea lui Isus. Când baraba este slobod, Isus este răstignit în necredință. Când însă Isus stăpânește. Baraba este răstignit. Petru învinuiește pe popor că a pe cel spun și drept și a cerut să-i se dea un ucigaș. Aceasta a fost atunci nenorocirea iudeilor, aceasta este și astăzi și va fi totdeauna pentru oricine tăgăduiește pe Isus și alege pe Baraba. Dragul meu, alege-l pe Isus și lasă pe Baraba să fie răstignit. Vei fi astfel mântuit și fericit pe vecii vecilor. Iubiți ascultători, anunțăm încheierea programului LE 260 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.